Частина третя. Кривавий цар. Усі ми олдтаймери, і кожен має приховану бритву. Роберт Ловелл, гуляючи в небі. Розділ двадцятий. Один. Проїжджаючи по госпітал-драйв, Ральф і Луїза перекинулося лише кількома словами. Ральфе. Він кинув на жінку лагідний погляд, а потім знову почав уважно дивитися на дорогу. Під капотом двигуна знову застукало, але Луїза ще нічого не чула. Він сподівався, що вона не зверне уваги на постукування. «Здається, я знаю, де зараз Ед. Ще на даху я була впевнена, що впізнала будинок, який нам показали карлики. Що ж це таке? І де?» «Гараж для аеропланів». Як ви там це називаєте? Ангар. О Боже, видихнув Ральф. Прибережна авіація на Баргарбор Роуд, Луїза кивнула. Вони займаються чартерними перельотами, оглядовими екскурсіями над морем і тому подібним. Якось у суботу містер Чес заїхав туди і поцікавився у службовця, скільки він візьме за оглядовий політ. Чоловік назвав суму 40 доларів. Набагато більше, ніж ми могли дозволити собі витратити на подібні розваги. Якби це влітку він не поступився б на Маніцентру, але був квітень і містерові Чу вдалося збити ціну до двадцяти. Я вважала, що й це за дорого, як на прогулянку, що тривала менше години, але не шкодує, що ми все-таки полетіли. Страшнувато, але ж як красиво. Як і з аурами, зауважив Ральф. «Так!» – голос Луїзи здригнувся. Ральф обернувся і побачив сльози, що стікали по її щоках. «Як із аурами!» «Не плач, Луїзо!» Вона відшукала в сумочці хусточку і промокнула очі. «Не змогла стриматися!» «Слово, написане по-японськи, означає камікадзе? Священний вітер?» Вона помовчала, губи її тремтіли. «Пілот-самогубець!» Ральф кивнув. Долоні його щільніше обхопили кермо. «Так», – сказав він. «Таке значення цього слова. Пілот-самогубець». Шосе номер 33, відоме в місті як Ньюпорт-авеню, було всього за чотири квартали від гарріса Веню, Але в Ральфа не виникло ані найменшого бажання з'являтися на своїй вулиці. Причина була проста й очевидна. Ні він, ні Луїза не могли собі дозволити, щоб давні друзі побачили, як вони помолочили за кілька днів років на 15-20. Цікаво, хто-небудь із приятелів заявив у поліцію про їхні зникнення. Ральф вважав це цілком можливим, однак сподівався, що увага друзів, принаймні декого з них, зайнята більш значними подіями. Фей та інші приятелі, що тусуються на майданчику для пікніків, занадто схвильовані смертю одразу двох колег, старих шкап, щоб витрачати час на роздуми, куди запропастилися Ральф Робертс і Луїза Чес. А білій Джиммі тепер уже поховали, подумав він. Якщо у нас є час на сніданок, Ральфе, будь ласка, знайди місце якомога швидше, я така голодна, що можу з'їсти цілого бика стельбухами. Тепер вони від'їхали від лікарні на цілий кілометр, досить далеко, щоб Ральф почував себе у відносній безпеці. Попереду він помітив закусочну. В'їхавши на стоянку для автомобілів, Ральф подумав, що не бував тут із часу хвороби Керолайн. Вже більше двох років. «Ось ми й приїхали», – повідомив він Луїзі, «І ми не просто будемо їсти. Ми з'їмо все, що зможемо. Навряд чи сьогодні матимемо ще можливість». Луїза посміхнулася, як школярка. «Що до мене, можеш не турбуватися, Ральфе?» Вона посунулася трохи на сидінні. «До того ж мені необхідно витратити пенні!» Ральф кивнув. «Ніякої їжі з вівторка, як і ніяких зупинок для відвідування туалету. Луїза може витратити пенні. Він же мав намір окупувати кабіну чоловічого туалету і спустити кілька доларів. Ходімо!» Сказав Ральф, вимикаючи мотор. Спочатку туалет, потім перекуска. По дорозі Луїза сказала йому, мовлячи трохи манірно, що навряд чи Міна або Сімона повідомили про її зникнення. Коли Ральф обернувся до неї, щоб запитати про причини такої впевненості, він здивувався, побачивши, що жінка почервоніла. Вони ж знають, що я багато років закохана в тебе. Ти жартуєш? Ні, звичайно. Ще дуже чись відповіла Луїза. Керолайн теж здогадувалася. Деякі жінки протестували б, але вона знала, наскільки все цнутливо. І наскільки я необразлива. Вона була такою гарною, Ральфе. Так. Загалом вони подумають, що ми... Ну, сам розумієш. Замітнилися по-французькому? Луїза розсміялася. «Щось на кшталт цього». «А тобі б хотілося усамітнитися, Луїза?» Жінка, ставши навшпиньки, шипнула йому на вухо. «Якщо ми виберемося з цієї пригоди живими, ти тільки запитай». Ральф поцілував її в куточок рота і прочинив вхідні двері. «Можете розраховувати на мене, мадам?» Вони розійшлися, а коли Ральф знову приєднався до неї, Луїза була одночасно замислена і вражена. «Не можу повірити, що це я», – тихо мовила вона. «Хвилини зодві розглядала себе в дзеркало, але я не вірю своїм очам. Зникли гусячі лапки у куточках очей, і Ральфе... моє волосся...» Темні іспанські очі дивилися на нього іскрячись подивом. А ти, боже мій, навряд чи ти мав такий вигляд навіть у сорок років. Ні, але ти подивилася на мене в тридцять. Суцільний натиск і сила. Луїза хихикнула. Ходімо, дурнику, сядемо і знищимо кілька калорій. Три. Луїза. Вона глянула на нього поверх розкритого меню. «У туалетній кімнаті я намагався викликати аури, але не зміг». «Звідки таке бажання?» Ральф знизав плечима, не бажаючи розповідати про параноїдальний синдром, який він відчув, поки мив руки і розглядав своє дивно помолоділе обличчя в заляпаному водою в дзеркалі. Раптом йому здалося, що він не сам. Але, що іще гірше, Луїза могла бути не сама в сусідній кімнаті. Цілком можливо, що саме в цей момент абсолютно невидимий Атропос скрадається до неї. брильянтові сережки блищать у мочках його вух. Він простягає руку зі скальпелем. Потім замість сережок Луїза або панами МакГоверна уявним поглядом він помітив скакалку, через яку під час їхньої першої зустрічі стрибав Атропос. «Дев'ять-десять, чорт з тобою, всі помруть, іди за мною!» На майданчику біля хлібного магазину, скакалку, що раніше належала маленькій дівчинці, яка випала з вікна другого поверху під час гри і вмерла в результаті переламу шиї. Яка безглузда випадковість! Попереду в неї було все життя. Якщо на світі є Бог, чому він допускає таке? І так далі, і тому подібне, не кажучи вже про чутки і плітки. Ральф наказав собі припинити подібні думки, переконаний, що і без параної справи не найкращі. Але він не міг не уявити, як Атропос відтинає мотузочку Луїзи. В основному через розуміння, що Атропос і справді цілком може бути поряд із ними в кафе. До того ж цей тип здатний на що завгодно. Абсолютно на все. Луїза торкнулася долоні Ральфа. «Не хвилюйся, барви повернуться. Вони завжди повертаються». «Сподіваюся». Ральф, розкривши меню, пробіг очима список страв. Його першим поривом було замовити все підряд. «Коли ти вперше помітив божевілля в Еда, він виїжджав із території аеропорту Дері», вимовила Луїза. «Тепер ми знаємо, чому він брав уроки пілотування, правильно?» «Звичайно. Коли Трік підвозив мене додому, він сказав, що для користування службовим виїздом необхідна спеціальна перепустка. Він навіть поцікавився, чи не знаю я, яким чином така перепустка виявилася в Еда, але я не знав. Тепер мені все зрозуміло. Мабуть, такі перепустки одержують усі, хто навчається на курсах льотчиків-аматорів». «Ти гадаєш, Елен знала про захоплення її чоловіка?» – запитала Луїза. «Я вважаю, що ні. Згоден?» «Упевнений, що вона ні про що не здогадувалася. І навіть більше. Після інциденту із зіткненням Ед перейшов на інші курси. Той невеликий епізод переконав його, що він втрачає самоконтроль, і йому краще вчитися літати подалі від дому». «Або це Атропос переконав його», – понуро мовила Луїза. «Атропос або навіть хтось вищий». Ральфу ця думка не припала до душі, однак логічність її була очевидна. «Сутність», – подумав він, здригнувшись. «Кривавий цар». «Вони керують Едом як маріонеткою», – сказала Луїза. «Ти маєш на увазі Атропоса?» «Ні, Атропос усього лише жалюгідний хробак. До певної міри він нічим не відрізняється від містера К і містера Ел». Прислуга, яка стоїть на наступному щаблі після некваліфікованих робітників у грандіозній схемі подій. Прибиральниця або воротар? Цілком можливо, погодилася Луїза. Очевидно, найбільше з Едом попрацював Атропос. Можу сперечатися на тістечко, що йому ця робота подобається. Але б'юсь об заклад на будинок, що накази надходять згори. Тобі це здається більш або менш розумним». Так, швидше за все, ми ніколи не дізнаємося, наскільки Ед був божевільний до того, як усе почалося, або коли саме Атропос перевізав мотузочку Еда. Але в цей момент мене цікавлять більш земні речі. Хотів би я знати, як йому вдалося роздобути гроші, щоб внести заставу за Чарлі Пікерінга, і де він брав кошти на оплату занять у школі пілотів. Перш ніж Луїза встигла відповісти, до них підійшла офіціантка, дістаючи з кишені фартуха записну книжку й кулькову ручку. «Що замовляєте?» «Мені грибний омлет із сиром», – сказав Ральф. «Ага». Жінка перемістила жуйку за іншу щоку. «Двоє яєць чи троє?» «Четверо, якщо не заперечуєте». Жінка, злегка піднявши брови, зробила позначку в блокноті й промовила. «Якщо не заперечуєте ви, то чого мені заперечувати?» «Що іще?» «Подвійну порцію апельсинового соку, бекон, сосиски і смажену картоплю. Краще подвійну порцію картоплі». Він помовчав, обмірковуючи замовлення. Потім усміхнувся. «А пиріг у вас є?» «І з сиром чи з яблуками?» Офіціантка глянула на Ральфа. «Я бачу, ви зголодніли, як лев». «Так, ніби не їв тиждень», – відповів Ральф. «Мені з сиром і каву для початку. Багато чорної кави». «Ви все записали?» «Не хвилюйтеся, леве! Цікаво подивитися, на кого ви будете схожі, коли з усім цим упораєтеся!» Офіціантка глянула на Луїзу. «А що принести вам мем?» Луїза мило посміхнулася. «Мені те саме, що й йому, дитинко!» Чотири Раль глянув на настінний годинник. Усього дев'ять хвилин на восьму. Чудово. Менш ніж за півгодини вони будуть у садах Баррета, а за допомогою налаштованих на Гретхен Тілбері уявних лазерів, виступ Сьюзендей цілком, можливо, буде скасований абортований, якщо вам так більше подобається, години до дев'ятої ранку. І проте замість полегшення він відчував гнітюче занепокоєння, немов на нього напала сверблячка в тому місці, до якого неможливо дотягтися рукою. Добре, сказав він, підіб'ємо підсумок. Можна припустити, що ед уже давно зациклився на проблемі, пов'язаній з абортами, що він багато років підтримував прихильників шансу на життя, потім у нього почалися проблеми зі сном, він почав чути голоси. Бачите, маленьких лисих чоловічків? Одного так, напевно, погодився Ральф. Атропос став його гуру, вдовбуючи йому в голову ідеї щодо кривавого царя, центуріонів та інші марення. Коли Ед розповідав мені про царя Ірода... Він думав про Сьюзендей, закінчила Луїза. Атропос, як це кажуть по телебаченню, маніпулював ним, перетворював на керовану ракету. Як гадаєш, у кого Ед роздобув шарфа? В Атропоса, одізвався Ральф. «Можу побитися об заклад, що в Карлика повно таких штучок». «Як ти гадаєш, що буде Веда в аероплані, на якому сьогодні ввечері він летітиме?» Голос Луїзи тремтів. «Вибухівка чи отруєний газ?» «Якщо він справді планує знищити всіх, то швидше за все вибухівка. При використанні газу сильний вітер може йому завадити». Ральф випив води і помітив, що його рука нервово тримтить. Але з іншого боку, ми ж не знаємо, яку страву Ед міг приготувати у своїй лабораторії. Чи не так? Так, понуро протягнула Луїза. Ральф поставив склянку з водою на стіл. Мене не дуже цікавить, чим саме збирається скористатися Ед. А що ж тебе цікавить? Підійшла офіціантка із щойно звареною кавою. Здавалося, сам аромат уже підбадьорив Ральфа. Вони з Луїзою взялися за каву, як тільки офіціантка відійшла. Кава була міцною і такою гарячою, що Ральф обпік губи. Але все-таки напій здався йому божественною амброзією. Коли Ральф поставив чашку на блюдце, вона була наполовину порожня, а в шлунку розлилося тепло, начебто він наковтався гарячих вуглинок. Луїза похмуро дивилася на Ральфа поверх своєї чашки. «Найбільше мене цікавимо ми», – мовив Ральф. «Ти сказала, що Атропос перетворив Еда на керовану ракету». Абсолютно правильно. Саме це і являли собою пілоти Камікадзе під час Другої світової війни. У Гітлера були Фау-2, а в Хірото – священний вітер. «Імператор, що правив Японією під час Другої світової війни». Мене турбує, що Клото і Лахесіс учинили те саме і з нами. Нас заправили особливою силою і запрограмували на автомобільний політ у Гайріч, щоб ми зупинились Юзен Дей. І мені б хотілося знати, чому. Але ж ми знаємо, запротестувала Луїза. Якщо ми не втрутимося, сьогодні ввечері під час виступу цієї жінки Еддіпно вчинить самогубство, забравши з собою дві тисячі ні в чому невинних життів. «Так», – погодився Ральф. «І ми зробимо все можливе, щоб зупинити його, Луїзо. Щодо цього не хвилюйся». Ральф допив каву і поставив чашку на блюдце. Тепер шлунок його прокинувся і вимагав їжі. «Я не можу стояти осторонь, ні дозволити Еду вбити всіх цих людей, як не можу не лайнутися, якщо хтось поцілить мені м'ячем у голову. Ось тільки ми не мали нагоди дочитати контракт до кінця». «І саме це мене лякає!» Він похитнувся. «Я до смерті наляканий!» «Про що ти говориш?» «Про те, що нас розіграли як по нотах. Нам відомо, чому ми повинні спробувати запобігти виступу з Дей. Ми не можемо допустити й думки, що божевільний фанатик об'є кілька тисяч безвинних людей». Але нам невідомо, чому вони хочуть, щоб саме ми зробили це. Ось що мене лякає. У нас є шанс урятувати дві тисячі людських життів, сказала Луїза. Ти маєш на увазі, що це багато для нас, але не для них? Саме про це я й кажу. Не думаю, щоб цих типів вражала кількість можливих жертв. «Вони вбивають нас не десятками чи сотнями, а мільйонами. Вони звикли до видовища того, як визначеність чи випадковість стирають нас з лиця землі. Як, наприклад, при пожежі або під час в дер'ї вісім років тому», – зауважила Луїза. «Так, але навіть подібні події ніщо в порівнянні з тим, що відбувається в світі щороку». Повінь 85-го року тут, у Дері, забрала 220 життів, але минулої зими в Пакистані в результаті повені загинуло більше 350 людей, а останній, великий землетрус у Туреччині, вбив більше 4 тисяч. А ще вибух атомного реактора в Чорнобилі. Десь я читав, що понад 700 тисяч людей померло від променевої хвороби. «Величезна кількість панам, скалок і пар окулярів, Луїзо». Ральф жахнувся, мало не сказавши пар сережок. «Не продовжуй!» Луїзо пересмикнуло. «Мені ця тема не більш приємна, ніж тобі», – зауважив Ральф. «Але я змушений говорити хоча б тому, що двоє типів увесь час намагалися відволікти нас від неї. Розумієш, до чого я підвожу?» «Мусиш розуміти, великі трагедії завжди були частиною випадковості. То що ж змінилося тепер?» «Не знаю», – похитала головою Луїза. «Але для них було дуже важливо тримати нас подалі». Ральф ствердно кивнув. Він відчував, як кофеїн розігріває його кров, поколює в пальцях. «Упевнений». «А тепер згадай нашу розмову на лікарняному даху. Чи чула ти коли-небудь, щоб два чоловіки пояснювали настільки багато, так і не пояснивши нічого?» «Не зрозуміла», – відповіла Луїза, але обличчя її свідчило про інше. Вона не хотіла розуміти, про що він говорить. «Мої слова стосуються головної ідеї. Можливо, вони не можуть брехати». Якщо людина володіє певною інформацією, але не хоче нею ділитися, а направду не здатна, що їй залишається робити? «Постійно ухилятися від небезпечної зони», – сказала Луїза. «Або зон». «Правильно. А хіба не так вони чинили?» «Добре», – погодилася Луїза. «Вони вели на менівці, але мені здалося, що в розмові лідируєш ти, Ральфе». «Мене вражали твої запитання. Я, наприклад, просто намагалася переконати себе, що все відбувається насправді». «Звичайно, запитання я ставив, і багато, але...» Ральф замовк, не знаючи як точно передати думку, що крутилася в його голові, концепція одночасно складну і по-дитячому наївну. Він зробив ще одну спробу викликати внутрішній спалах, щоб перейти на інший рівень, знаючи, що коли він зможе досягти її думок, то покаже їй кристально чисту і точну картинку. Але нічого не вийшло, і Ральф розчаровано забарабанив пальцями по скатертині. «Я був так само зачарований, як і ти», – нарешті заговорив він. Якщо мій подиви виливався в питання, то лише тому, що чоловіки, принаймні мого покоління, привчені не опускатися до охів і ахів. Це привілей жінок, які вибирають матеріал для оббивки меблів. «Ах ти, дискримінатор!» – посміхнулася Луїза, але Ральф не зміг відповісти їй тим же. Він згадав Барбі Річардс. Якби до неї підійшов Ральф, вона найімовірніше натиснула б потайну кнопку. Але Луїзі вона дозволила підійти лише тому, що та теж жінка. «Так», – спокійно вимовив Ральф. «Я такий, старомодний, через що іноді й проколююся». «Ральф, я не хотіла...» «Я все знаю. Я лише намагаюся пояснити, що я сам був вражений». Збитий з пантелику не менше за тебе, тому й ставив запитання, а що в підсумку? Хіба це були хороші питання? Корисні? Гадаю, ні. Можливо, почав я не так і погано. Наскільки я пам'ятаю, перше питання, коли ми вибралися на дах, стосувалося того, хто вони і чого хочуть. Звичайно, вони постаралися напустити філософського туману, але можу посперечатися, що я все-таки змусив їх попотіти. Потім нам розтлумачили основи розуміння визначеності і випадковості». «Дивина, але вона не має жодного відношення до нашої поїздки в Гайріч, до Гретхен-Тілбері і скасування виступу Сьюзендей. дей Чорт забирай, краще б вони самі розповіли нам дорогу, а не змусили звертатися за допомогою до племінниці Сімони. Хоч час би заощадили». На обличчі Луїзи з'явилося збентеження. «І справді?» «До того ж, під час нашої розмови час летів так швидко, як буває при піднятті на кілька рівнів». Вони теж спостерігали за його польотом. Повір. Вони розрахували цю сцену таким чином, щоб коли ми довідаємося те, що нам необхідно знати, у нас не залишалося часу на питання, на які їм не хотілося б відповідати. Гадаю, вони хотіли вселити нам думку, що ми діємо в інтересах суспільства, що мова йде лише про порятунок багатьох життів, але вони не могли сказати нам цього прямо, тому що... Тому що це неправда, а вони, можливо, не можуть брехати. Абсолютно правильно. Отже, чого ж вони хотіли насправді, Ральфа? Він похитав головою. Не маю ані найменшого уявлення, Луїза, Навіть натяку. Вона допила каву, акуратно поставила чашку на блюдце, якусь мить вивчала подушечки своїх пальців, потім глянула на Ральфа, і знову Ральф був уражений її красою, фактично вибитий з колії. Вони були такі хороші, вони й зараз хороші. Я відчуваю це дуже виразно. А ти? І я неохоче зізнався Ральф. Звичайно, він це відчував. Ці двоє лікарів були всім тим, чим не був Атропос. «І ти однаково постараєшся зупинити Еда? Адже так?» «Так. Тоді відкинь усе інше», – спокійно вимовила Луїза, відповідаючи на погляд його блакитних очей поглядом своїх темних. «Подібні роздвоєння лише засмічують твій розум, Ральфе». Він погодився, але й далі сумнівався у своїй здатності ось так узяти і відпустити на волю всі ці думки. Можливо, варто дожити до сімдесяти, щоб зрозуміти, наскільки важливо боротися з прищепленими в дитинстві поглядами. Він був чоловіком, чиє навчання тому, як бути чоловіком, почалося задовго до приходу до влади Адольфа Гітлера, і він був досі бранцем покоління, що слухало по радіо спів Кальтенборна і Ендрю Сістерс, покоління чоловіків, що вірять у коктейлі з місячного сяйва. Подібне виховання майже начисто заперечувало такі питання морального плану, як, наприклад, хто працює на благо, а хто на шкоду. Найголовнішим було не принизитись і нікому не дозволяти водити себе за носа. «Невже?» – холодно поцікавилася в його голові Керолайн. «Чудово! Але дозволь мені першій відкрити тобі маленький секрет, Ральфе. Це цілковита дурня. Ще задовго до зникнення Гленна Міллера за овидом». Американський композитор Глен Міллер. Автор музики до кінофільму «Серенада Сонячної долини» загинув під час Другої світової війни. Його літак без зник над океаном. Подібні речі вважалися нісенітницею і залишаються неї донині. Думка, що чоловік повинен робити те, що слід чоловікові, тепер позбавлена особливого сенсу. У будь-якому разі тирнистий довгий шлях ведем, любий. Хіба не так? Так, занадто довге повернення ведем. Чому ти посміхаєшся, Ральфе? Від необхідності відповідати його врятувала поява офіціантки і величезної таці з їжею. На бретельці фартуха жінки Ральф помітив значок із написом. «Життя – це не вибір». «Ви підете сьогодні на мітинг у громадський центр?» – запитав Ральф. «Обов'язково». Відповіла вона, ставлячи тацю на сусідній столик, щоб звільнити руки. Ось лише я буду біля центру з плакатом. Ви з друзів життя? поцікавилася Луїза, коли офіціантка заходилася розставляти тарілки з омлетом. А я жива? звела брови жінка. Так, очевидно, так, чемно відповіла Луїза. Отже я належу до друзів життя. «Убивство істоти, яка змогла б колись створити шедевр або винайти ліки від сніду чи раку, є блюзнірством, на моє переконання. Тому я вийду з плакатом, щоб феміністки і ліберали побачили написане на ньому слово. Убивство. Вони ненавидять це визначення і навряд чи вживають його на своїх коктейль вечірках. Кетчуп вам потрібний?» «Ні», – відмовився Ральф. «Він не міг відвести очей від жінки». Навколо неї почало поширюватися зеленувате світіння. Здавалося, воно просочувалося з її пор. Аури поверталися у всій своїй силі. "Чи в мене виросла друга голова?" — обурилась офіціантка, перекидаючи жуйку за іншу щоку. "Я задивився на вас", — Ральф відчув, як кров ударила в обличчя. "Вибачте, Офіціантка пересмикнула м'ясистими плечима, і верхня частина аури повільно зрушилася. «Як правило, я не втручаюся в такі справи, намагаючись добре працювати і тримати рота на замку. Але більше я мовчати не збираюся. Знаєте, скільки свого дорогоцінного часу я провела біля цієї бойні? Скільки спекотних днів, мало не присмаживши собі сраку, і холодних ночей, мало її ж таки не відморозивши?» Ральф і Луїза похитали головами. З 1984 року. Дев'ять довгих років. І знаєте, що найбільше мене дістає у прихильників вибору? «Що ж?» – поцікавилася Луїза. «Вони виступають проти дозволу на носіння зброї, щоб люди не перестріляли одне одного. Вони ж стверджують, що електричний стілець і газова камера суперечать Конституції, тому що це надзвичайний і жорстокий вид покарання». Стверджують це, а потім спокійнісінько виходять на вулиці і виступають на підтримку законів, які дозволяють лікарям, лікарям, вставляти вакуумні трубки в лоно матерів і висмоктувати ненароджених синів і дочок по шматочках. Ось це найбільше мене дратує. Офіціантка говорила, було враження, що цю промову вона виголошувала вже багато разів не підвищуючи голосу, не виявляючи ані найменших ознак гніву. Ральф слухав і не слухав, сконцентрувавши увагу на блідо зеленій аурі, що оточувала фігуру жінки. Та тільки не все там було рівномірно забарвлене. І з правого боку, ближче до талії, оберталася жовтувато-чорна пляма, схожа на брудне колесо. «Печінка», – подумав Ральф. «У неї не гаразди з печінкою». «Але ж ви не хочете, щоб С'юзен Дей справді сталося щось погане?» Стривожено дивлячись на офіціантку, поцікавилася Луїза. «На вигляд ви людина добра, навряд чи ви бажаєте їй зла?» Жінка видихнула через ніс, випускаючи два протуберанці. «Не така вже я й хороша, як здаюся. Якщо Господь учинить із нею щось, я перша застрибаю від радості, кажучи, хай буде воля твоя, повірте». Але якщо ви маєте на увазі насильство з боку безумців, то справа інша. Подібні речі ставлять нас на один щабель з тими, кого ми хочемо зупинити. Безумці, однак, стверджують інакше. Вони ж не мов джокери в колоді карт. Так, погодився Ральф, точне визначення. Думаю, насправді мені не хочеться, щоб з цією паною сталося щось погане, виснувала офіціантка. Але все може бути. Все, що завгодно. І якщо це станеться, то нехай вона винуватить лише саму себе. Вона вовчий зграє, а жінці, поміж вовків, не варто дивуватися, якщо її покусають. 5. Ральф не був певен, що після цього йому захочеться їсти. Однак його апетит чудово пережив погляди офіціантки на аборти Сьюзендей. Дей. Допомогли аури. Ніколи раніше їжа не здавалася такою смачною. Навіть коли він був підлітком або їв п'ять чи шість разів на день, було б що. Луїза не поступалася йому. Нарешті вона відсунула в бік тарілку із залишками смаженої картоплі і шматочком бекону. Ральф за виграшки упорався з картоплею і беконом, поклав сосиску на тост, сунув імпровізований сендвіч у рот, проковтнув і, голосно видихнувши, відкинувся на спинку стільця. «Твоя аура на два тони потемнішала, Ральфе. Незрозуміло, чи означає це, що тобі досить їсти, чи що ти вмреш від завороту кишок?» «Швидше за все, і те, і інше», – відповів він. «Ти теж знову бачиш?» – Луїза кивнула. «Знаєш», – мовив Ральф, – «зараз найдужче в світі, мені хочеться подрімати». Так воно й було. Тепер у теплій ситості останні чотири місяці недосипання лягли на Ральфа пудовим тягарем. Очі немов засипало піском. «Зараз для цього невідповідний момент», – стривожено заперечила Луїза. «Дуже погана ідея». «Згоден». Вона хотіла попросити рахунок, але потім передумала і запитала. «Може, варто зателефонувати твоєму другому поліцейському, Лейдекеру? Раптом він погодиться допомогти». Ральф з усією старанністю, на яку лише був здатен його затуманений мозок, обміркував пропозицію. Потім заперечливо похитав головою. «Навряд чи я насмілюся». «Що ми можемо повідомити Лейдекару, не скомпрометувавши себе?» «І це лише частина проблеми. Якщо він навіть підключиться, але підійде до справи неправильно, він тільки ускладнить ситуацію». «Добре», – Луїза підкликала офіціантку. «Звідси ми поїдемо з відкритими вікнами, а потім зупинимося в Данкін Донатс і захопимо із собою кави і тістечка. Сьогодні плачу я...» Ральф посміхнувся. Посмішка вийшла широкою від вуха до вуха і якоюсь незв'язною, нагадуючи блажену усмішку підпитого гуляки. «Обов'язково, мадам!» Коли підійшла офіціантка і поклала перед ними чек, Ральф помітив, що на її фартуху більше немає значка «Життя – це не вибір». «Послухайте», – зі зворушливою відвертістю мовила вона. «Мені жаль, якщо я вас образила. Ви приїхали снідати, а не вислуховувати нотації». «Ви нас не образили», – заспокоїв її Ральф і глянув на Луїзу, та ствердно кивнула. Офіціантка посміхнулася. «Спасибі, а то я справді відірвалася на вас. У будь-який інший день нічого такого б не трапилося, але сьогодні о четвертій годині дня ми влаштовуємо мітинг. Я буду представляти містера Далтона. Для виступу мені відводять три хвилини. Здається, стільки зайняв мій монолог і тут». «Нічого, нічого!» Луїза поплескала жінку по руці. «Усе нормально». Посмішка офіціантки стала ширшою і теплішою, але коли вона повернулася до них спиною, Ральф побачив, що вираз задоволення у Луїзи зник. Вона дивилася на жовтувато-чорну пляму над правим стегном офіціантки. Ральф дістав з нагрудної кишені ручку, перевернув паперову серветку і швидко накидав кілька слів. Потім, витягнувши гаманець, дістав 5 доларів і поклав їх поверх написаного. Коли офіціантка підійде за чойовими, вона обов'язково прочитає послання. Ральф узяв чек і помахав ним перед обличчям Луїзи. «Це наше перше справжнє побачення. Отже, будемо платити навпіл», – сказав він. «Якщо я залишу їй п'ять, то мені не буде вистачати трьох баксів. Тільки не кажи, що ти розорена». «Хто? Королева покеру Влад Лоу? Не дурій, любий!» Луїза передала йому жмені купюр, діставши їх із сумочки. Поки Ральф вишукував потрібну йому банкноту, Луїза прочитала написане на серветці. «Мадам, у вас гостра дистрофія печінки, і вам необхідно терміново звернутися до лікаря. Наполегливо раджу триматися подалі від громадського центру Дарії сьогодні ввечері». «Я знаю, це нерозумно», – сказав Ральф. Луїза чмокнула його в кінчик носа. Завжди розумно допомагати людям. Спасибі, однак навряд чи вона повірить. Ця пані вважатиме, що нас образив її значок, незважаючи на всі наші запевнення, і що ця записка лише своєрідний еквівалент відповіді на її нападки. Можна переконати інакше. Луїза зосередила погляд на офіціанці, та стоячи у дверях базікала з кухарем. Природні сіро-блакитні кольори аури Луїзи стали насиченіші, а сама аура стиснулася, перетворившись у капсулу, що облягала тіло. Ральф не до кінця усвідомлював, що саме відбувається, але все відчував. Волосся в нього стало сторчма, по шкірі побігли мурашки. Вона наповнюється силою, подумав він. Натискає на всі вимикачі, запускає вхід усі турбіни, роблячи це почасти через жінку, якої ніколи досі не бачила і, можливо, ніколи більше не побачить. Офіціантка теж відчула стороннє втручання. Вона оглянулася, немов хтось окликнув її. Луїза натягнуто посміхнулася і помахала рукою. Але коли вона заговорила з Ральфом, голос її тримтів від зусилля. «Я майже... майже дісталася». «Дісталася до чого?» «Не знаю. До того, що мені було потрібно. Усе відбулося миттєво. Жінку звуть Зої, її з двома крапками». «Піди оплати чек, відверни її увагу. Постарайся зробити так, щоб вона не дивилася на мене. Мені і так важко». Ральф виконав прохання Луїзи і доволі успішно, незважаючи на спроби Зої, оглянутися на Луїзу. Коли Зої вибила чек, на касовому апараті з'явилася сума в 234,20. Жінка прибрала цифри нетерплячим натисканням пальця на кнопку і знову глянула на Ральфа. Її обличчя було блідим, а очі стривоженими. «Що з вашою дружиною?» – запитала вона. «Я ж вибачилася. Чому вона так дивно дивиться на мене?» Ральф знав, що Зої не може бачити Луїзу, адже він щосили намагався закривати собою огляд. Але знав він і те, що жінка права. Луїза справді дивилася. Ральф спробував посміхнутися. «Не знаю, що...» Офіціантка здригнулася і роздратовано оглянулася на кухаря. «Перестань ремотіти каструлями!» Закричала вона, хоча в кухні лише тихо грало радіо. Зої знову обернулася до Ральфа. Гуркіт, як у В'єтнамі! Чи не будете ви такі люб'язні сказати вашій дружині, що неввічливо...» «Ви дивлятися? Але вона зовсім не дивиться, правда?» Ральф відступив у бік. Луїза стояла в дверях і дивилась на вулицю, повернувшись до них спиною. Ось, бачите? Зої не відповідала кілька секунд, уважно роздивляючись Луїзу. Нарешті вона мовила Бачу, а тепер чому б вам обом не піти? Добре, добре, розстаємося друзями. Як хочете, не дивлячись на Ральфа, відповіла Зої. Коли Ральф підійшов до Луїзи, він побачив, що її аура повернулася до свого більш розрідженого стану, але стала набагато яскравішою. «Ти втомилася, Луїзо?» – ніжно запитав він. «Ні, тепер я почуваю себе чудово. Ходімо». Ральф почав було відчиняти двері, але потім завмер. «Ти взяла мою ручку?» «Ні, вона залишилася на столі». Ральф повернувся. Під його посланням Луїза дописала постскриптум. «У 1989 році у вас народилася дитина, але ви віддали її в притулок Святої Анни в Провіденсі, штат Родайленд. Сходіть на прийом до лікаря, поки не пізно, Зої. Це не жарт і не дешевий трюк. Ми знаємо, про що кажемо». «Послухай», – мовив Ральф, повернувшись до Луїзи. Вона ж перелякається до смерті. Якщо вона вчасно отримає консультацію лікаря, то все інше не так і важливо. Ральф кивнув, і вони вийшли на вулицю. 6. Ти дізналася про дитину, коли заглибилася в її ауру? Поцікавився Ральф. Луїза кивнула. Східна частина Дері була в яскравому різнобарв'ї. Тепер таємне світло помалу поверталося. «Не думаю, що я взяла багато її речовини», – мовила Луїза. «Але у мене виникло відчуття, начебто я проковтнула жінку повністю». Ральф згадав нещодавно прочитану статтю в науковому журналі. «Якщо кожна клітинка нашого тіла містить у собі інформацію про те, добре чи погано ми зроблені», – сказав він, «то чому би кожному фрагментові аури не включати повну інформацію про те, ким ми є?» «Звучить не дуже науково Ральфа». Луїза, посміхнувшись, торкнулася його руки. «Однак цілком правдоподібно». Ральф посміхнувся у відповідь. «Тобі теж варто трохи підкріпитися», – сказала вона. Хоча я досі вважаю це до деякої міри злодійством, однак без підживлення можна зумліти. Послухаюся тебе, як тільки буде нагода. А зараз я хочу лише одного, якомога швидше дістатися до Гайріч. Ральф сів за кермо, але рука його здригнулася, тільки на він торкнувся ключа запалювання. Ральфа? У чому справа? Ні в чому. І в усьому. «Не можу ввести машину в такому стані. Або вріжуся в телеграфний стовп, або завезу нас прямісінько в чиюсь вітальню». Подивившись у небо, Ральф побачив знайомого величезного птаха, що розпластався над тарілкою антени супутникового зв'язку багатоквартирного будинку. Лимонний серпанок здіймався від розпростертих ушир до історичних крил. «Хіба ти бачиш це?» Сумніваючись, поцікавилася скептична частина його розуму. «Ти впевнений, Ральфе? Ти справді впевнений?» «Так, я бачу. На щастя чи на нещастя, але я бачу все це. Однак, якщо і є слушний час для такого бачення, то не зараз». Сконцентрувавшись, він відчув у середині себе знайомий клац внутрішнього спалаху. Птах розтанув, немов зображення примари на екрані телевізора. М'яка, палахкотлива палітра ранкових барв позбулася вібруючої інтенсивності. Ральф занадто довго сприймав іншу частину світу, щоб помітити, як кольори переходять один в одного, зливаючись і утворюючи яскравий моноблакитний серпанок, який Ральф вперше побачив під час відвідування бару разом із Джо Вайзером. Потім випарувався і серпанок. І Ральф відчув непереборне бажання покласти голову на руки і заснути. Але замість цього він, зробивши кілька повільних, глибоких вдихів, повернув ключ запалювання. Двигун загарчав, викликаючи до життя постукування, що звучало тепер значно голосніше. «Що це таке?» – поцікавилася Луїза. «Не знаю», – відізвався Ральф, але він знав. «Або зчеплення, або клапан» щоб то не було, але якщо воно посилюватиметься, їм не позаздриш. Нарешті постукування ослабло, і Ральф рушив. Штовхни мене вбік, якщо побачиш, що я засинаю, Луїзо. На це можеш розраховувати, відгукнулася вона. А тепер поїхали. Привіт. Сьогодні 284-й день. Дякую ЗСУ. Сподіваюсь, у вас є електрика і інтернет, щоб це слухати. Все обійняв. Все буде Україна, сонечко.